Bismillahi rrahmani rrahim. Të nderuar vëllezër dhe, dhe motra, asalamu alejkum. Jemi edhe sot së bashku për të trajtuar edhe një udhëzim të rëndësishëm që vjen nga njerëz të mençur, nga njerëz të urtë, që na mësojnë si të bëhemi, të bëjmë ato që duhet të jemi, që ta luajmë rolën e duhur në ksoj bote. Shëndeti është padyshim kërkesë e domosdoshme çdo kupt për neve. Njëri usi ka dhimbje, posa ka mundim të caktuar, nëziton me njërë që shkon të këmiku, të mërë medikamente dhe duhra që të eliminen dhimbjen, të largon mundimin, të largon rezikun, nga se shëndet e përta është, diqka e panegociushme, diqka e domozdoshme që duhet të ruhat. Dhe kjo është në regullë, dhe kjo duhet tjetë të nëruar mirë, po a duhet që të kujdesim vetëm për shëndetin organik, për aspektin fizik, apo duhet të kujdesim edhe për një dimenzion tjetër shëndetit, me një fjallë. A duhet që të largohemi dhe të luftojmë vetëm s'mundjet që rezikujnë organet tona dhe gjymtyre tona? Apo duhet luftuar edhe disa s'mundit tjera që ndashtë ta nuk kene mësuar me indhe gjuzi s'mundje? Të nërruar, duhet gjithdo virus me në luftu, gjithdo bakterje. Po, gjithdo gjithë që rezikën shëndetin tonë organik, duhet të luftojmë dhe të largohemi dhe të mbërëm shëndetin, mirë po, ka disa smundit tira që do shta nga to nuk dëdhembë dhe në një organit saktuar, mirë po, janë më të këqia se sa so gjitha smundit tira. Smundja e syfacis, dyftyrsis, smundja mendimathësit dhe vetëpëlqimit, smundja e devjimit dhe lejthitjes, janë nga smundit më të këqia që prej ku njëriun dyftyrsia është shumë e bezdyshme, e nevëretshme, shumë e keqe, që fatë keqesht, ka shumë prezens një jetën tonë të pardetshme. Si të shërojme nga këto, smundje, të këqia, që janë bazët të gjitha smundjeve tjera, e tjemi të shëndosh. I vënkaimi, zotim shëroft, të thëtë, nga smundja syfacis dhe dyftyrsis, shërohësh, Në fjalën e Allahut jekë ja na aduroj, vetëm ty të adhurojm. Shikao, këto BKH me rahimullah të nderuar na në mëson smundjen, na mëson ilaçin dhe na mëson se çfarë duhet të përdor për të shëruar. Fjala e Allahut. Njerëzit fjalën e Allahut e kanë ndoshta më tepër për të vdekurit, ndoshta më tepër për breqet, por për të shëruar nga smundjet e përdorim fjalën e Allahut. E që për këtë ka ardë, Allah o libën e ti ka quaj të shërim, jo i laqë, shërim me garans i lërgën të metat problemet tona nëse dimë si me e përdorë. Dhe i jakën e abudu, vetëm ty të adhërojmë, lërgën dyftirësin. Nga se i jakën e abudu, vetëm ty të adhërojmë, vetëm ty o Allah të adhërojmë, mbjellë në zemrën tonë sinceritetin, vërtëtsinë, që flakë dhe djekë të gjitha mbetit e dyftyrsis dhe syfatsis. Nësë, kurthemi, o i ja ke në stein, dhe vetëm nga te o Allah, ndim, kërkojmë, e pranojmë simit si e dobet, e pranojmë se si kemi të meta, e pranojmë se si sotë që të përpjekim i Allah në madhur dhe të kemi ilshime, dhe kërë pranjmë, e then me një mëdhësin, lërgën me të pëllshimin, në bënë modest të përullëm pa Allah të mëdhuar. Në f i jakën na abudu, o i jakën në stajin, këa e të madhështor i surës fatiha, të ndërruar, bëzënë motra, shërën smunet kryesore, qësë të dvuan nga to njerëzime, shërën mendemalsin, shërën hipokrizin, shërën vetë pëlqimin, shërën ato që përmëna mërtë, syfatsin e kështë maradë, dhe ihdina sirata al-mustëqim, na udhëzë o Allah në rrugën e drejtë, sh problemet e devijimit, lejtjeve, bredhjeve që janë të shumë të fatkeqës në jetën tonë të, të përditshme. Sqar kanë dhënë që një herë të bredhin në labirinthe kësaj bote, të humben, të tretën vite, vite, vite, bredhje dhe në fund zhgënjim dhe në fund dëshpërim bën dje dorë ndaj të vërtetës. Andaj Dëvjimi është ajë që në rëzikon nga gjitha anët. Ko shumë mendime dëvjante, ko shumë ideologi dëvjante, ko shumë udhëzime dëvjante, ko shumë mësime dëvjante, si të shpëtojmë nga to, si të arruajmë vetën ton, të arruajmë shëndetin e mendjes ton, shëndetin e arsyës ton, logikës ton, nga gjitha këto mendime të kontaminuara, të helmuara, të këqia, çë rrezikojnë shëndetin e mendjes, shëndetin e arsyes, shëndetin e zemrës tonë këtu më radh. Sa ka të ndëruar, sa fushata të dëshme, ndoshta pa më të ndëshme ku ekspozohen në mënyrë ekstrawagante pomja dhe dhe dhe dhe fotografi e video të ndyta të pesta këtu më radh që rrezikojnë shëndetin ton moral. Si të shpotojmë nga devijimi i moral? Ihdinas-sirata al-mustaqim. O Allah, na udhëz zonë rrugën e duhur. Ti O Allah, je rruga e duhur. Nga se ti je krijuesi. Ti e din çfarë na duhet neve. Ti e din çfarë na përshtatet neve. Prandaj, ti aja që na mson, dhe ti aja që na udhëz. Nga se O Allah, ti ke udhëzu vazhdimisht njerëz që dërgoi pejgamber, ku idesyt për neve është i vargdhurm këtë aspekt, andaj ne vetëm ty të adhurojmë vetëm për ti ndimë kërkojmë dhe ne kërkojmë që ti të në onëzështë në rrugën e durë. Të në duharë, kjo që kjoj djetore ka përmendur, duhet që të nga vedison kërshik këtyre problemeve që kanë të bëjmë në këto smundje. Sa i përmbahemi sot regulave që kanë të bëjmë me COVID-19? Apo me qëka të qofë tjetër? Në qofë se marim lajimin se imi të prekur nga një smundje. Izbatujme regulat si duhet ose nëse dëgjojmë se dikush është i smur nga Covid-19, çoftë familjar në afërt darguam për um distancën, ai izolohet, ne mbetemi jashtë e kështu me radh, pse? Për ta ruajtur shëndetin. Po çdo dikush është i smur junga Covid-19, po nga disa po them kur thim është Covida e tjerë që kanë bënë me mendimin e tij, me moralin e tij, me sjelljen e tij. I smur ambojmë distancë A kujdesimi për shënditin ton, pa të shumë se është të nërpërgjit, nuk është e kështë kështë e nëpore. Pra ndaj, të kujdesimi për shënditin zambërës ton, të pastrujmë zambërën ton dhe brendin ton nga smundjet e shëmtuar dhe të ndyta dhe të këqia të mendjemalsis, të syfacis, të hipokrizis, të vetpëlqimit e të smundjive tjera shpirtnora e të zambërës që fatë këtësesht, e turbullojnë jetën dhe pamunsojnë kuptimin e duhur të aso që përndodhër rëthnesh. Këtu e në disa uzime, ka dhe shumë tira të nëruar dhe dhe dhe mutra, që i gjimë në liben, Allah, e që janë shërëm për neve. Janë uzime si të mbrohemi nga smungjet dhe të garantojmë shëndet, edhe mendor, edhe shpirtnor, po edhe fizik, me një fjallë, e tërë qenje jo në të tëtë, të përfërin nga shëndeti i mjaftushum dhe nga imuniteti i mjaftushum që në mbron nga gjitha virus e jashtëm që në vërdimsi rëzikojnë shëndetin ton. Përndaj, të hapim një bënë Allah Gjellar Gjellar Luj. Të ndriqojnë me këtu zime, të shurojnë mendjen ton, gjitha mendim, gjitha qëndrim, që ka do qoft, që bjen desh me fjallë të Allah, të largojmë nga se është një loj virusi, është një lo shëndetin ton. Gjithë shka që mund të anjëlos moralin ton, si mba standar dhe vehinore, të largohemi e kështë moral që të ambrojmë shëndetin dhe të jemi, me të vërtet, si duhet dhe të lumë të njëtë në kësaj bote. Nga se shëndetje është pjesa më e rëndësishme e lumë të njëtë njëtën ton. Jo vetëm organik, por para këti, është ta i shpirtnor, është ta i mendor e kështë moral. Kështë mësimi i mënkajimet që të mbrohemi nga këta viruset të keq, nga këta viruset të këqin dhe të garantojmë një shëndet të mirëfelt për shpirtin dhe për menjen ton. Zotë në ruajt nga gjitha viruset e këqi që rezikujnë shëndetit ton. Pa mërësisht, a bëhet fjol për rezikim të shëndetit organik, mëndor shpirtinur apo qëfar dhe qoftë. Zotë i dhashtë shëndet e bërraqet. Asala ma neku.